Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Elhamdulillahi vussalatu vussalamu ala rasulillah Wa alihi wa sahbihi Rabi shirahli sadri wa eseli amri Wa halul uktata mir li sani afqahu qallah Hvala pribada Allahu i na početku i na kraju Neka je salavat na njegovu minjenika Mahađi Mustafa sallallahu ta'ala alihi wa sallam Neka je Allaho blagoslov, mir, spas, milost i oprost na sve nas ovdje u džami i neka posebnu kaznu, posebnu nagradu Allah džanašanu ukaže onima koji su bili sebe da se mi noćas družimo ovdje zajedno na najdražem Allahom mjestu, to je Allaho kuća, meitu Allaho. Draga braćo i sestre, dragi aura učani, es salamu alimku, rahmetullahi wa barakatuhu. Meni je posebna čast, posebna čast i zadovoljstvo. To vam kažem, što sam noćas ovde sa vama. Hvala prije svega gospodaru svih svjetova koji im je omogućio da sjedem na u ponovu stolicu, ovo je treći puta u vašem džematom. I zahvaljujem se Vašem džemaatu koji me je pozvao noćas na ovu tribinu na ovo predavanje. Dragi moji brate i sestro, ovaj dunjanuk je toliko brz. Samo uzmite jednu konstataciju. Adem ali sat sa nama je živio 1000 godina. Kad je trebalo da oni 14 godina dadne jednom Allahovom robom. Kad je približio se, kaže, nemoj bogati da još koju godinu. Zašto? čovjeku je drago živio. Šta je 50, 60, 70 ili 80 godina po odnosu na Adema peganbena? Zato ovaj projekt u vašem džematu koji je počeo prije 3-4 godine, on je već na zavidnom nivou. Na zavidnom nivou, ne zbog toga što je puna džamija ili puno pratilaca, nego zato što ste ustrajali u tome. To su Allahom najdraža mjesta, najdraža dijela. Samo nek znate, ono dijelo koje kod vas veliko, ono je kod Allaha malo. Ono dijelo koje vi smatate da nije, ali ga iskreno radite i u njemu ste konstantni u kontinuitetu, to Allah voli. To Allah prima. Vi se sjećate priče Vi se sjećate priče kad je neki car gradio u žamiju pa ona starica bacila malo kreća pa ona imala više se od tog cara. Znači, Bog gleda na svoj način ono što mi radimo. Ne dajte ni pošto da vam ovaj projekat neko uduni. A taj ko bude, taj ko to uradi, sigurno je šetanovi za slanje i kvanetu. Neće dugo proći. Kad vi domaćeni u ovu džamiju, nećete moći ući od gužvi. Živi bili. Ovaj, znam slučaj jednog Alima koji sad ima hiljade ljudi na predavanju, kome je dolazio samo jedan guhvan jemej, djedo. Svi vi znate taj primjer. I svi ga mi, predavači, rabimo, zato što je veliki. Zbog tog dijede, on nije prekinuo sa, tom, sa tim predavanjima. Možda ti ne čuješ, možda ti ne razumiješ ovi mikrofoni, ova zvučenja, a nemoj ti na to gledati. Ti dođi da budeš dio projekta ovog koji je početom džamatu. Da sva, sva nagrada bude i tvoj kolak. Kad vi izađete odavde, 5% do 10% ostane u glavi. Kod ovih mladića će više ostati. Znači ne dolazi se puno radi znanja. Dolazi se radi sevapa. Dolazi se radi toga što je Allah dženašanu s ovim skupom zadovoljno. Ti si sad pun briga nekakvi. Možda ti se krava treba oteliti. Možda ti se živ, dijete treba oženiti. Možda ti je žena bolesna. Možda ovaj problem imaš. Možda ti je kuću odnijela ova sjelena. Možda i ne su što ja pričam sad. Ali tebe čeka sevap i se služi ovdje. Zato kad od kuće kreneš na ovakvo mjesto i na ovakve prilike, reci bisminila. Ovo gospodaru, special, samo radi tebe radi. Niće vam kod ovdje dati marku, nećete dobi dobiti kakvu diplomu, zaslugu, samo ćete dobiti sevap. Zato blagu se onom ko bude sebe ovog projekta u vašem džamatu. Jedan od prvih dokaza Allahove ljubavi prema nekim robovima jeste da im Allah omogući da slušaju Allahu rič. Vi ste napravili otprilike ovako da prošaram sad gračanicom najljepšu džamiju gračanci. Pa možda i ovdje i da li u Bosni, Bogami, kad ja prođem i vidim monare, meni to srce nešto za zakuca drugčiji. Nemojte da monare i ova džamija ne govori o kakviste. kakvi ste. Naprotim, Allah nas poziva u suri mutafifin. Fidelike felijete nafesil mutenafis. I oni koji hoće da se takmiče, ujero. E se takmiče. Vi ste se bogami potakmičili. Napravili ste najljepšu Allahovu kuću u Gračanici, možda i u Tusti, možda i širi. I nekom Allahovu šanu za tu prikladnu nagradu, kako on zna, subhanev ota'ala. A vidjet na sudnjem dan kad budete vidjeli za ovu džamiju koje, kako nagradu dobili, zinućete. Vidjet ćete da nisu dobili nagradu onoliku i onaku kako ste vi mislili određeni pojedinci. Zato što Allah Džanašanu ne gleda ko je koko dao. Nego Allah Džanašanu gleda ko ko je kome ostalo. Zato ne dajte ne dajte da vam ovaj projekat iko priguši. Ono o čemu ću ja noće spričati neće bi ništa novo. Ko se brine ovim ozvučenjem? Samo malo, brate, u mikrofoni uzmanjim. Patala nagrada, izvinimo ga ti. Dada i njih kaže. Ano je Pričat ću nešto što sam sjeo i shodno onom što ja znam za ove prilike odlučio da pričam. I ono što nama muslimanima, narošto bošnjacima, narošto današnjem umetu poslanika ili salam najviše treba. Dragi brate i sestre, mi živimo u vremenu i vaktu kad umet Muhammeda ili salama nije na zavidnom nivou. Nije uopšte blizu Allahovi propisao. Allaho posanika je naučio nas da će sve ovako dući. Nikako dući. Sve je u Adisima precizirao posanika. Doći ovako, doći. Pa sahabi bili sa njim, pa kažu pa šta nam je raditi. Pa kad uđu te fitne i teška vremena, šta ćemo? Allaho posanije će. Drste se džemata. Ja sam bio mišljenja da ovi u našoj Bosni koju je osnovala islamska zajednica, to tu nisu pravi džamati. Međutim, razmišljajući, slušajući, pametni od sebe, shvatio sam da je garant opstanka Islama na ovim prostorima ovi džamati. Islamske zajednice ne bi bilo da nema ima ovi džamata. Islamske zajednice ne bi bilo da ne, ovih, ne, bi bilo da ne ovih ljudi. Moraš ti pravit gore koliko hoćeš kula ova, administracije i koje čega. Ako nema ove, kako kažu, gospode, a vjernici su gospoda, ne vjernici, majdje zabranjeno reći da su gospodi. A ovo zapamtite. Kad ulaziš nekom, kako ste gospodne? Ne. Kako ste vi, kako ste ti vjerniku, ne vjernika, ne muslimana, zabranjeno osloviti sa gospodinom. Gospoda su vjernici. Njima će se širom otvoriti vrate dženeta I reći, bujrom, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ovo vam je vaš gospodar pripremio zbog onog što ste radili. Zbog onog što si sad vremena ovdje čamio, sjedio. Zbog onog što si des maraka da bude predavač plaćen. Zbog onog što si učestvo u ovom projektu, u onom projektu. Zamislite samo koliko ulemećete ovdje ugostiti. Najdraža bića na svijetu, Allahu sučeni. Vi ima čas zato što se počeli s ovim projektom da najučenije ljude slušate u svom džematu. Zato sam vam rekao, neće poći, proći dugo, kad ćeš ti u lasta vrata pa se bez treć reći, ćeš ja sjesni, moja džamija, nemam će sjesni. Zašto? Zato što će doći sve eminentnije, eminentnije čak i svjetske licnosti. Neće dugo proći, kad će zake zakir najkmožda pričati iz vaše džamije. To je najveći daj, najveći daj, svjetski, ovaj, Danas i u islamu, jel u umetu posanika, ali se ono barem tako misli mnogi. Međutim, puno nam fali, brate i sestro. Puno nam fali. Ovdje se ne živi islam u džami. U džami se islam uči. U džami se mi odgajava kako ćemo van džami da živimo. U džami tačno i precizno se znaju propisi. Nema nakrdi u džami, brate. Nema u džami prazne priče. Nema u džamiji slađevi, viceva priče. Ako to Efendija vas dozvoljava, nema tu hođevi. Ovo zapamtite. U džamiji se samo Allah spominje klanja i priča sa ono što je vezano za vjeru, za poslanika, za džemat i ono što je od hajre, jel tako? Zato ne dajte da vam niko skrnavi, da vam skrnavi te, te propise. Zato nemojmo da ova džamija bude suta na svijem danu protiv nas. Pa da Allah šanu dadneve, Moć govora pa kaže Orahovčani Izdali ste emanet Oni koji vam je dat mojom, mojom izgradnjom Nemojte da nam džamije budu jel Samci Da u njoj ulaze jel, od petka do petka I tako dalje Jes da ste vi uradili džamiju Ne znam koliko sa kodra, kvadrata Kad uđe 200 ljudi Ne vidi se puno Hvala Bogu, danas živimo 21. vijek A jes poslanik Elislam reka da će doći vrijeme kad će muslimani raditi, graditi veličanstvene džamije, ukras, ukrasivati in raznim načinima i kaže poslanik: "O zapamtite. Najgora bića će oni uvažiti. Ni trunke imana u svom srcu neće imati. Ako Bog da nismo mi i ti braća. Al doći vrijeme tako kad vremenom kako ide se sudnjim danom i tako dalje. Zato ova džamija nek bude vama svojstven način da budete sebe nečije uputi. vi ste bili razlog da mnoga omlad dođe ovde da čuje, da čuje učene ljude samo jedno ako Allah uputi radi ovog projekta dovoljno nam je ne trebamo vam više vam ako jeste bili učesnici da ovo ide da ovo ide dalje počećemo sa nekim kuranskim ajetom delašan kaže u suri mulk es-svilla vakalla kunna nesma u onakil ma kunna fi ashab ne vjerinici braćo i sestri kao dođu u jehanam jedna od riječi koje će reč je ovaj kuranski ayat da smo bogom slušali i da smo Bogdom razmišljali ne bi danas bili u jehanam a e to će biti riječ u jehanam i vidi brat koliko je dobro što dolaziš na ovi projekte, na ova predavanja, toko je opasnost. Toliko dobri stvari ćeš čuti od učenih ljudi ovdje. Toliko ćeš čuti o životu poslanika, toliko ćeš čuti o tefsiru Kur'ana, ako to ne budeš provio u praksu, daj šupi se. Svaki, svako predavanje, svaki ovaj projekta će biti protiv tebe. E Zato će Džahnemlija govor da smo bolje Bog nam slušali. Da smo se Bogdom, kako tamo u Suri Fejž kaže, da sam, da sam se Bogdom bolje pripremio za ovaj dan. Kad ugledaju dženem, jel tako, kad vide strahote sudnjeg dana, pa kada će, ja leteni ima tamo kuransko jade kaže, da sam bog Bogdom osto zemlja, da Bogdom nisam proživljen, i tako dalje, a u ovom kuranskoj ajtu Fejž kaže, kamo sreći da sam se bolje spremu. Zato kad nešto čujete, Kad nešto čujete od Allaha i od poslanika, čvrsto to prigrlite. Da ne bude to protiv vas na svudnjem danu. Jer ono što ljudi slušaju, to bi trebali da pričaju. Inače su lice miri. Ono što slušaju ljudi, to pričaju. Oni koji samo serije gledaju, futbolske utakmice, oni samo to prepričavaju. Ne maju ništa drugo pričati. Čovjek ostario ne znam koliko godina... Ako je bio na bauštelju, on samo priča o bauštelju. Ne zna ništa drugo priča. Ili na poljoprivredi i tako dalje. Nemojte dozvol da živiš 80. godinu, da od tebe se nima šta čuti. Ja to stanu na svakom predavnom, kažem. To je najveći dokaz za ti je život prošuništa. Ako si bio poljoprivrednik u 80. i u 70. godinu, da ti ima obrati. Da kaže, gola mujo, šta treba ovdje posijat, sine? Taj kukuruz, taj krompir, tu pšenicu, nemoj slučajno da posiješ ovu, nemoj slučajno da posiješ ovu. I tako dalje, i tako dalje. U meni je Amidžiš ogradu, nekakvu njivu, pa hoće da u njih uzore pa da posije krompir. Kaže njim, bo avo, moj sine, nikad ona zemlja nije videla ni dobru kukuruza, ni dobru šencu, ni dobru krompiru. Bo ima moj 70 godina, pa mu iz iskusta E tako isto, moj brate, nemoj da doživiš 70 a da iz tvojih usta se nemaš da čute. Najgora neznalica na ovom svijetu je onaj koji ne zna da ne zna. To su ljudi koji fesat na ovom svijetu. Koji sve ruše pred sobom. Koji svugdje mislije da nešto čini dobro, a sve ruše, sve onaj ovaj, oskrnavljuje i tako dalje. I zapamtite, braćo, molimo vas. Ne sluša se ušima. Na ovom svijetu ne sluša se ušima, tako mi je Allah. Kur'an to kaže. Nisu slijepe oči, nego srca u rudima. I još nešto. Ne sluša se ušima. Ušima se samo čuje. To je mehanizam da čuješ nešto. Srcem se sluša, brađo. Onaj ko neke stvari ne može da prihvati, nije dobro. Ovo zapamti, brate. Onaj ko kad se nešto od Allaha priča, i od postanika. a to njegova prsa ne prihvataju. To nije dobro. Šta je to znak? Znak bolesti. Znak možda za pečetjenog srca. A znaš, onome kome Allah dadne katanac na njegovo srca, daj Bože da ikad ozdravi, daj Bože da mu osim njega suhanevote, ali i ko može pomoć. Zato kad god slušate nekog predavača, registrujte kakvi ste. Da li razumijete ono što priča? Da li vam to prijanja što neko priča o svojoj vjeri, o, o tvojoj vjeri, o našem gospodaru? Ili to tebi dođe nešto dosadno, mizi šobi i tako dalje, i tako dalje. Mi smo prošli 50 godina komunizma. Vi starije generacije niste imali ovu priliku. Vi Vi ste dosta propustili. Dosta ste namaza propustili, dosta ste džuma propustili, dosta te Ramazane. Ja znam ko svog babu, 40 godina on radi u Hrvatskoj. Znam da su ova sela takva, sva otprilike. Osim ko je radi u Fortuni, ovoj vašoj dvije, tri fabrikice koje smo imali u Vračanci. Dosta smo, šta? Dosta, dosta nas je prošlo dobra. Poslanike ali se sve nam pitaju, o, poslanići, oni što su živili hiljadu godina, sedamsto, će, osamsto, kako ćemo njih Kako ćemo njih priskočiti u dobru? I to je moguće, brate. Moguće je da nadoknadiš dvari koje si propustio. Onaj koji nije klanjao 20 godina, nemoj da se zato pita šta ću sa ti 20 godina, hoću ovako, neću. Ne, od 20 godina počne klanjati ako boda i šalma. Da ti se ono svi 20 godina pretvori u dobru ako bogda. Jer pitanje prije klanjanja, prije ono što nisi klanjao, jesil bio musliman i da li si se išta pisalo, pisalo dobro. I od onog momenta kad čovjek kaže od danas klanjam pet vakata namaza, od se pišu i dobra dijela. To nek znaš, brate moji. To nisu moje riječi, to su riječi posanikova, alesala. Onaj ko danas ne klanja i kindiju, kaže posanika, alesala. Sva dobra dijela koja je toga dana uradio poništena su. Zato ovaj projekat koji vi radite je svojevrsta način da dobro nadokradite dobra koja, koja su vas prošla. To o vama govorim djedama od 60 i 70 godina koji vas je prošlo i tako dalje. Kaže postanika vissalam da Allah džemšanu i svi meleki i ribe u vodi i mravi u svojim rupama da donose salavate i izgovaraju riječi Božu oprostimu za one koji su učeni. Ona odlika, jedna od odlika nas muslimana danas jeste da Vrlo, vrlo malo poznajemo svoj vjeru. Skoro, brate i sestro, skoro da ništa ne znamo. I to je najgora, da tako kažem, crna tačka u umetu Muhameda Mustafa s.a.w. Kad nešto ne znaš, brate, onda je sve moguće da ti priđe. Zato Lukman, ali i sada sam sinu, kad ga upućuje i kad mu savjetuje, kaže sine, Traži znanje jer je, kaže, znanje poput kiše, koja padne, kaže, na suhu zemlju. Ste vidjeli kad posle suše, kad padne kiša, kako sve uzavrije, kako sve oživi. E tako je i znanje. Zato će oravučani biti živi ljudi. Nije živ onaj koji je na zemlji. Živ je onaj koji ima svijest osume gospodaru, koji zna zbog čega je na ovom svijetu, brate i sestri. Imas hiljade živih motvaca koji hodaju, koji su poput svih hayvanata ovde. Jedu, piju, hrane se, naslađuju se, idu u WC, umru, razbolise, lječe se. Tako se isto to isto to hayvani rade. Mačka kad se razboli, ona ode tamo neku travu, žvače, o ozdravi, tika ti kad se kravo razboli, mora što ga veterinara i tako da. A to nije insansko, brate i sestro. Mi, insani, imamo veću misiju na ovom svijetu. Ja i ti, ako nismo to shvatili, brate, nek znaš da si mrtvac. Nek znaš da u tvom tijelu samo srce kuca zato što trebaš piti i zato što ti je određeno do tog i tog momenta da živiš. Ali ti nisi živio. Zašto? Zapečećeno ti srce. Zamrosi. Zato treba nam učenih ljudi koji će nas, ako boda, išala oživljavati naša srca. I zapamte nama mošnjacima naročno, ne može ništa gori da se desi ovdje, da se produži razvijanje neznanja i predužetak neznanja. Ove generacije koji deset godina budu posjećivali ovi, ovi tribine, ovi momci, to će biti izgrađena ličnost. E to je odgoj. Ne odgoja se čovjek, ne biće za 5 šest godina. Za 20 godina se, kako kaže tamo posanik Ali Slam, neko kaže da je Azreti, ali ja mislim da posanik Ali Slam kaže. Djete se odgajaju 20 godina prije njegovog rođenja. Kao momak nisam razumio tu rečenicu. Definitivno je tako. Ako baba bude odgojen, znači i odgojiti sina. I vi, ako budete se odgajali ovdje u ođami, vam generacije odgojene. Nećete marškat u 90. godini momak od 20 godina nego će ti ukazat pravu čas kako se biloj jel glaci treba da ukaže u, u, u islamu. E to se radi, a to se radi od dužan. Još nešto brate. Ne samo ne samo da se duža naučiti ja i ti u islamu, nego smo dužni prenijet. Mi nosimo tovar vjeri, brate. Mi nosimo emanet. Znate kad konj nosi onaj onaj sama Mi nosimo emanet, vjere, valjato nekom prenijer. Onaj ko ne prenese, teško se. Ne bude li imo sina, ne bude li imo učenika, ne bude li imo komšiju. Neko ga je prenio znanje o vjeri, teško mu se. Ne samo da živiš islamo, nego moraš da preneseš drugome. Ja ću opet stavki da pričam. Prva stvar, Ese izbila. Alšanu kaže, Ja, Ejuhele dine, amenu ku en pusekom velikom nara, va kudu en nasu veli hijjaran. O vjernici, Allah nas sjetuje, Allah nas upozorava, upozorava, Allah nas odgaja, Allah nas terbijeti, Allah nas podsjeća, Allah nas upozorava šta dolazi. Čuvajte sebe i svoje porodice od dva, tri dženama koju će biti ljudi i kamenje gorivo. Muslima koji živi svakako, on ne vjeruje u vjeriči. On samo kaže vjerujem, ali on nije ubijeđen Nije objeđen da će doći džene dženev, nije objeđen da će doći sur i tako. Onaj ko vjeruje da će stat pred Allaha, on ne živi svakako. On noć u svome gospodaru ustane iz čaršafa, učini kakvu seždu. Taj musliman ne može ne s nekim ne pričati, taj musliman ne možeš ga vidjeti da je napravio veliki gaf, taj musliman je svakom u dobrom nekakom zdanju i tako dalje i tako dalje. Zato... Porodice, nam, porodice, se, porodice su nam desetkovane. Porodice su nam brate i sestrom i rane. Ni ubijen samo onaj koga ubije metak, brate i sestrom. Ubele su nas ovi vjetrovi, deđalovi u ovo 21. vijeku. Ubili su nas vjetrovi nevjedničkih izmova. Ja i ti danas ne, ne snalazimo dobro. Zato moramo slušati učeni, ako budeš se povuk, koji sam se budeš borio, izgubio si sto posto. Kad poslanika, ali se pitaju Boži poslanče, šta će mu tim teškim vremenima rad? Držte se džemata. Nije poslanika, ali se nam rekao, držte se bogatih ljudi, držte se, ne znam, nije ove generacije, držte se, ne, držte se džemata. Kur'an, sunnet i držte se, držte se džemata. Ja se nekad pitam šta najviše u našoj kući se čuje? Ja se brate, musliman, alhamdulillah. Šta se u tvojoj kući najviše čuje? Hajde, musliman recimo. Jel se najviše čuje Kur'an? Jel se najviše čuju riječ o poslaniku? Pa mi smo muslimani. Mi moramo znati svoj identitet, brate i sestru. Mi ako izgubimo svoj identitet, znate šta, nije identitet samo ja sam bošnjak, pripadam ovoj državi, ovdje sam rođen, djedo, pradijedo. Ne, identitet poslije je nešto drugo, brate. Prvo kelime šahadet, ja klanjam, postim, ne kradem, ne ubijam, ne varam, ne lažem, itd., itd., itd., itd. što je naša vjera kreilala kao kodeks ponašanja. E to je, to je, to je naš identitet. Ako se ovo izgubi i ako ne bude znao da je to tvoj identitet, sva će ti šetan servirati. Vidite što je danas cool. Da vi znate što je danas popularno. Popularno je da budeš peder sa izvinjenjem. Popularno je da dobro se nakradeš škola, da, da, da vozaš dobrog džipa. Popularno je ti je danas da budeš poličar koji najbolje i najviše laže. Popularno ti je danas, ne znam, sve ono što je najgore. Posanike, ali sad sam nam to nadogovijestio. Nije će suditi dan dok ovo ne bude, kaže posanike. Dok oni čestiti, pošteni, učeni, radini, vaki i naki, ne budu nazadni, ne budu neprimijećeni. A oni koji su varalice, kradljivci, loši, nemoralni, koji budu uzdignuti, koji budu karijeristi, koji budu, kažu, in, kuli cool, kako već se danas koristiti. Mi muslimani moramo ta razumiju, brati. I šta se u tvojoj kući sluša? Moraš se pomjeriti s da se najmanja Allah ova riječ sluša danas u, u kućama vjernika. Zašto? Pa zato što je postalo u savremenom dobu normalno da musliman sluša čitav dan i muslimanka čitav dan da sluša muziku. Da pet sati prati nekakve ovaj, serije. Jer vidite šta su nam potudili. Ja sam neki dan predavanju imao pa sam, sam došao do saznanja da je nekakva država u državi, ne znam, zaboravio sam kojoj, Da su ljudi sve televizore i sve radio prijemnike sve polupali. Zašto? Zato što su shvatili da su im oni uništili moral, porodicu, tradiciju i sve ostalo što što vrijedi. Da li mi to razumijemo na razumem, ne znam. Ali ja tebe pitam, šta u tvojoj mojoj kući se najviše sluša? Da li se svaki dan u tvojoj kući prouči jedna sahifa Kur'ana? Nos efendija, ja na bosanskom čitam Hanuma Dobro, ne vidi, djeca po školama iđu, nema to kad se. Nije, brate, da ti na satelitskoj anteni uključi ovaj, tamo nađeš na kanal gdje Kaaba se vidi pa čitav dan. Nije to učenje Kur'ana. Pa lijepo je to, hvala Bogu. Kad ti radi da ti uči Kur'an i tako dalje. a da li tvoje kući se uči Kur'an? Da u našim kućama ima ikad jedan natpis Allahog poslanika, riječ, hadis i da u Dato datoj, hevti ili danu svaki ukućanin ili ko dođe u tu kuću pročitata hadis. Vidite, brate, svako od nas može biti daija, može biti hođa. Nije samo hođa onaj koji ima mediju i koji priča sa ovog mimbera i ko dođe odeva. Svako od vas može biti onaj koji promoviše Allahu vjeru. Nađeš lijep hadis posanika, ali islam. sad imaš ovi pomagala, ovi računara, printera desine i sprintaj mi ove Allahu posanika riječ, Ili ove Allahuve riječ. I ti to u svojoj kuću ovako... Nalijepiš, ne trebaš ni okvi, ništa. Kogod dođe, on to pogleda. Nek se ljudi upamti taj hadis, nek samo tvoji ukućani upamti taj hadis. Svake hevte po broji koko ko ima hevte, pa ćeš vi godišnjom koko će ti ukućani naučiti i koko će ti gosti naučiti hadisa. To je jedan samo način da ti, da ti promovišeš Allahu vjeru. Kad uđeš u sobe naši momaka, prvo ćeš gor vidi Mesija, vidi ćeš onoga, onoga. Tako? Ja sa svojom čerkom kažem... Sveko, ne može u kući muslimana biti lik, ne može biti slika insana, hajvana. Svašta ću ti ja nešto nalijepiti, ali ne može to. Boj, babo, moram staviti postaj neki tamo, on je musliman, pa uči ilahije, pjesme, kako. Uvijemo na toga. Ja nju nisam mogao lako uvjeriti da to ne može biti na, na, na, na, na zidu jednog muslimana. Zašto? Pa zato što to istjeruje mjeleke. Zato što to uništava svaki bereket u mojoj kući. A ja nas nekada uništi beka. Da, efendija, ne moj petjeriva. Da brate? Ti ja su pravila u tvojoj, u tvojoj kući. Ja su savremena nekakva ili su posanikovali samo. Da li u tvojoj kući zna se gdje se ulazi desnom nogom, gdje se ulazi lijevom. Kad se izlazi u? Ovom? Da li u tvojoj kući zna se da ne smije o, o, o, ovaj a, hrana biti prenoći nepokrivena. Da li u tvojoj kući znaju domaćini i jel, oni koji su u tvojoj ovlasti, da kad dolazi domaćin, da dolazi sa njim veliki bereket, dolazi veliko dobro. Ili svi kažu koje materi sa dolazi, kroz se nije najavio, estakfirullah posanika, ali se nam kaže za ove riječi da su poput hroktanja ovaj, ovaj krmači. Da li u tvojoj kući tvoji ukućani Da znaju da se pantalone ne mogu oblačiti stojeći da je sunet sjedići? Da li u kući ukućani znaju da ne možeš veliko nužno muškarac obavljati stojeći da mora sjesti? To je edeb naš, to je naš identitet. Da li u tvojoj kući zna svaki član porodice da primjer radi Kad ustane iz svoje postelje, govorimo o sunetu, jer je tema živ islam. Kad ustaneš iz postelje, kaže poslanika al-Islam, zamijenite šeitan. Pa ako se vraćaš u postelju, trebaš, kaže poslanika al-Islam, uzeti za kraj onog organa reći bismirna. Da on ode, bukvalno da ga otjeraš. Ali ti se još više umotaš, legneš i sa se tako. I kakve ćeš imati snove, onda se ti pita. A nas poslanika al-Islam uči. Ona na puniza jednom ostavila otvorenu hranu, pa je ovaj, prenoćila. I tu noć sanjala nekakvog crnca što liže tu hranu. Neća njoj niko i hoće se vjerovati, neće. Ali ona nikad više nije ostavila hranu otvorenu. A pazi, Poslanik Alay salam rekao da se ne ostavlja hrana ova otvorena. Zašto? Pa zato što selđini ovaj šejtani s time hranom. Pa ti znači nisi vjerovala Poslaniku. Vjerovala si onda kad si ustila kad te Allah sanu da ukcije nauči. Jes problem brate i sestro, naš. Sto mi ne vjerujemo je postani ikonisano. Poslanik alejhiselam kaže da se u džamiju kad ulješ prema kibli ne smiješ okrenuti noge. Makare tako malo iskrivi, Dobasi. Dobas. Al prema kibli tačno, e to je eden, nije to grije. Ali to je eden. U kući svojoj ne bi trebao stojeći, a ovaj, sjedeći da do, do, dočekaš svoju mamu i svoju kćerku. Poslanik alejhiselam nikad svoju kćerku Fatimu ona prenosi taj hadis. Nikad neposlanik nije sedeći dočekao. Do, do, do to, to je ede. To je naš identitet, brate i sest. E je u tvojoj kući? Je li u tvojoj kući kad sinu kaže, i sinu da ne znači da da, da, oma, viš da sam u igricu, ne, neću proći ovaj, kako zove, stepen, jel? I, I tako dalje. Dalje. Znate li, brat, braćo, kako se čuva bereket u svojoj kući? Bereket u kući se čuva ovaj vrhanjem sopneta gubi se bereket svakim šetanskim djelom. Kad god se napiješ lijevom, ovaj rukom, nek znaš da gubiš bereket svoje kući. Kad god jedeš nešto, kad god obučeš čarape prvo lijevu nogu i tako dalje. Sve ono što nas je poslanik ali selam naučio jest barekatu našoj kući. Kad god uđeš u kuću, kad god izađeš u kuću, iskuće na na sobi Zašto? Pa zato što je to od Zato što to uvodi meleke, zato što to izvadi, pa kako zove šejtane i zato što to donosi barekat u tvojoj kući. Dalje, brate. Kod nas je formirana nedavno jedna agencija za certifikiranje halal Druga stvar o kojoj hoću malo da s vama pročaskamo ovdje, da se podsjetimo svi, jeste da li se u tvojoj kući jede haram? O, ofendi oni keksovi, oni margarini, sokovi. O, šta ću, što ćuš, to je sve slatko, to je sve dozvoljeno. E, brate, uživimo u vremenu kad nije sve tako. Mi smo imali jednu tribinu gore u, u, u, u gračanici, u našoj medresi, po pitanju halal certifikata. Pa je to glavno, imam finu u očiju, pa rekao onom uh, Valdetu Pestaliću, koji je držao to predavanje, i ja se nadam da će on uskoro doći ovdje, ako nije bio, Vidićete, nećete pola stvari više, je sigurno posle toga, ogadit vam i kahu, i mlijeko, i kompir, i sve ćemo vam Zašto? Pa zato što živimo u takvom vremenu, Kad je to bestakvirilo sve, muslimano zabranjeno, ako hoćeš da halal jediš, zašto? Kad smo čuli podatak od njega da nijedan, nijedan dio svinji nije neiskorišten, da se sve jedan dio svinski koristi u lijekoima našim. Da, nemoj pretjerivati. Ljudi se bave naučnom stvari, ljudi imaju dokaze, ljudi pričaju terminima za koje ja i ti nismo nikad čuli. Samo bleheneš o njega kad slušaš ovo, ovo, ovo, ovaj, evalent, dva, tri, pet, e, ovaj, onaj, e, onaj. Ti čitaš sve to tamo, nemaš pojma. Ovo ti je svinsko ovo ti je od kose kineske, ovo ti je, ne znam nija, od e, ne znam čega. Ti nemaš pojma, brate. I naš Efendija smaio, Allah mu dao dobro, glavne imam graćanice, je našo dosodno da taj čas održi, Imam, imam. Imam mi se mali čut. I na kraju kad i me sve opričao, pa ne znam šta jest. Pa moramo maka kompir, a e, ne mržni kompir. Kompir ima pravilo. Ako će biti halal, bude pa jaje, pa ne može ni jaje. I jaje mora biti može biti halal samo po tim tim i tim pravilima. E, zato ja i ti trebamo biti Allahu zahvalni kad imamo tu agenciju za certifikiranje i moramo znati kakav je taj znak halal certifikata da kad dođeš pa onoj Tamo, ne znam ja, trgov kinji, kažeš, hoću, ne vidim dobro djedu kad dođe tamo bez naučara, hoću sine da mi dadneš samo sa halal certifikata. Možda ona i ne zna šta je to, ali ona će tebi dat nešto što je, što je halal. Znate zašto vam ovo pričam? Kad mi jedemo haram, ništa nam se ne prima. Ni nam se ne prima. ni doba, ni dobra dijela. Neko kaže samo doba. Pa dovoljno je teo da, da, da, da budeš oskrnavan, da budeš uništen i tako dalje. Zato, kaže poslanika, ona ko uzme halal, ovaj, haram jedna zaloga, četiri dana mu se ne primaju. Nije to mala stvar, brate. Uspjeće je danas oni koji jedu med, pekmez, prohu, pogaču, kompirušu, svoju sirnicu i tako dalje. Zašto? To je sigurno halal. I ona, ona jaja koja jedeš od svojih kokoši, koja su jedna hranjena, ovaj bosancem jel svojim koji se ti proizva ovaj kukuruz i tako dalje. Možda je nekom šala tako. Mi braća što jedemo, kad saznaju ljudi, da ja neki dan slušam uh, nekog doktora iz Vojvodine, ja on tako ne čušiš nikad kafu pit. Gotovo, za mene kava više ne postoji. Čovjek mi omrzao do mi da je kava smeće. Ja više nikad ne pijem kafu, ho kafu Zašto? I gdje god dođem, svako mi će govor da je kahva smeće. Bošnjaci hiljadu godina piju kahvu. Ne znaju kako je to smeće. Čovjek naučno dokazuje da je to otro. Pa kaže, prije kaže, oni govore, babe, kad bi oko cvijeća da im nema kakve trave druge, oni bi ono toza od, od, od, od kahve ovaj, malo posuli i kaže, to zatruje sve, nema nikakve travke. Daj, zato ja i ti moramo, voditi računa da li hranimo svoju porodicu brata i sestro sa halalom. Da ono o čemu želim još hoće zna da govorim jeste komšiluk. Treba čita u jednu temu o komšiluku onaj ovde instalirati i pripremiti pa da onaj svatimo koliko je vrijedan. Međutim pametnina je kaže posanik kaže kaže ovaj, narodna izreka dovoljan i šareti al tako. Ja tebe želim da pitam prvo sa koliko komšija ne pričam. Ti isi mene drago, Ti isi dobar za mene musliman. Sakoliko u komši ja ti ne pričaš. Nemaš, brate, opravdanja. On nasilnik, on vaki, privario te, uradio ti ovo, uradio ti ono. Nemaš opravdanja da ne pričaš sa njim. Tvoja vjera ti to ne dozvoljava. Osim ako ti je Bog tvoja strast. Ona je se povodi za strastima, brate. On hrli u propast. I njegovo božanstvo nije Allah subhanahu wa ta'ala. Njegovo, njegovo božanstvo je ono što slijedi, a to je njegova strast. Zato, oni koji nemaju oholosti u svom srcu, oni čim dođu kuću, odu has i kažu hasom, daj da se halalimu, čuo sam da Allah nikako neće pogledati onim, ovaj, kako zove komušir koji ne pričaju. Oni koji su zajedljivi, oni koji imaju oholosti u svom srcu, on kaže, da pričaj ti dođaći svom. Usanik nas naučio braćo i sestre samo tri dana da možemo ono razmišljati a znaš ko je upravo, ko nije upravo nakon tri dana mora se pruža ruka nakon tri dana mora se pružiti ruka, hoće li on nju primiti neće, ne zanimati ona koji je musliman, ona koji je živi musliman ne smije mišljati o tri dana znam ja kako je to ne čovjek malo pomakao među Bo hoće da izgori Hoće im fakt da ga Babo, nemamo ništa da vrte ono, babo. Nek malo kuća mu tu, nek se proširi malo. Nemo, nije mene žao ono sine pravim budalom. Nije to pravim budalom, nego ti šetan došo babo, pa, pa te tu fiksa kako biti on pravim budalaštinu pred kaj smrti. pred kaj života. Zato kaže posljednika, najbolji musliman je onaj koji je najbolji prav Koja si kategorija komšije? Što je fendere imaju kategorije komšija? Ima. Ima mehlem za ranom komšija, ja to to su moje kategorije. Ima ostruga komšija, ima komšija samo za sela. Ovaj ti je drugi za dženeta, ako hođe dženeta. Onim što se samo selami, ni ćeš hajra biti, ni ćeš šerak od njega. Selam, selam, djesta komisija, ono sve se razdravate usta, sve formalistika i tako se čita život završi. Ni to on te dolazi, ni ti njem odlaziš, ni ti od njega kako dobro očekuješ, ni zla i tako dalje. Ali onaj što je mehlen, ti od njega nećeš puno hajra noći. Ni će te uvrijedi kad. Ni će ti kad neugodnost kako prijedi. Uvijek će ti čini dobro. Još je te priteću dobru, ali... Ako hoćeš džennet, zaslužuje se kod ostru G. Onaj musliman koga Allah iskuša sa lošim komšijem, komšijom, to je dobra prilika da zasluži džennet. Što? Da trpi to komšiju i da mu čini dobro. E to je vaga. I tvoja i moja. Men neki dan muslim, jedan komšar je ljutio i ja mu kažem, našta brate, ja želim biti dobar, ali nemoj da upoznaš ono moju drugu stranu, puno je loša, pesina sta do. do, do, do. Brate, što nam to treba? Svi mi imamo tu drugu, lošu stranu. Samo jedan nijemo, to je posadnijek hariceva. Ja uvijek kažem ovako, je od nas komšija na koga komšiluk računa? To je dobar komšija. U svako doba, noću, ja na hasku računa. Tako mi je jednom... Od komšije je komšija posudioara. I mene to bilo krivo. Mene to bilo žao, ne na njega, nego na sebe. Znači da je on više imao povjerenja, a ja sam imao više para od to komšije u to vrijeme. On je ipak imao više povjerenja u ono komšiju nego u efendi. I mene je to bilo krivo. Znači, nisi od onih komšije na koga se računa. To treba postignuti. Stepljenjem, to treba postignuti praštanje, Ne gledanjem svašta. Zato postanika Elisa nam kaže teško se cepit Ja sam pričao sa jednim insanom pa me baš naučio. Kaže, Fendi, ja mi komšija. Kaže, evo ako je međa. On nije ni blizu, kaže, ušao metar u moje. Ne, ne, viće komšija, nije, nije tako. Kaže, omena kako je. A ja još u svoje, kaže, pola metra. Vako je komšija međa. On viće za njim. I meni je momenta taj čovjek postao drago, ne možda ga ne voliti. On je za metar i po zemlji sačuvao komšiluk. Razumijete? I tom komšiji dao do kraja života, do znanja, ko je on, a ko je on. A metar i po zemlje ništa nije. Allah ti to vrati u djeci, u školovanju, u nafaki, vam na drugom mjestu, u, ne znam u čemu gospodar sve može suhanovo tada. Ali vidite šta je sitos. I onaj je komšija što kad je došao u svoju njivu pa vidi orah zagrađen u komšinu tam. A komšija dol kreši ograd. on malo jačim glasom obraća se orahu. Ah, mog orah, otkud ti u komšinom? Jes mi to bilo drago? To je pravi bio. A, ne meneš ti mene posvađa s komšijom kad bi, tebe, kad bi takvi istotino bila. Nego ti malo pameti naberi. I odšao kući. Sutra se vratio, tako mi je Allah aviće, ora u mome. Zašto? Pa čuo onaj komšija kako se je debli ponašao ovaj insani. I onaj peksin posle je postao musliman. Jevrejn koji je bio komšija poslaniko, ali se Što je svako jutro ostavljio izmet poslanikova vrata. Kad je Poslanik, alejselam, kad se razbolio, došao mu ovaj posjetu on zinu. Ne može ništa biti jače od dobrog djela. Hiljade vazuva ne može biti jače od dobrog djela. E zato, koji je komšija? Jesil mehlen, jesil il ostruga, ili si samo za selama. Ti se priberi. Jesil komšija onaj za kim će sutra žalite. Jesil komšija onaj za koga će reći bio ajdaba. Obično kad umru ljudi onda znaju najbolje kakav je bio čovjek. I kad je Hazrat Hussein umrio kad su ga ubili, Hazrat Hasan kaže Abasri kaže tek sad znamo tvoju tvoj vrijednost. Kad si tek umru, onda smo vidli tvoju mudrost, ayu ovaj, i lume i tako dalje i tako dalje. Poslanik ali selam kaže pa će završiti sa hadisom o komšiluku. Kaže, toliko mi je Džibril govorio o komši, da sam mislio da će komša nasljeđivati komši, da ćeš umorati trećinu, četvrtinu davati. Toliko je tu to, obraću opasna zona. I zamisli ovo, ti se, ovaj mrziš komši, o, ti, se, ti ne pričaš komši, o, ti s njim davno, ovaj, pitaj se za svoje namaze, pitaj se za svoje, za svoje korakovi ovdje koji dolaziš. Znaš šta je najveća borba? Taj pek peksinu iz sebe izbaci brat. To je od šeitana. Kad dođe huja, onda svaki musliman, svaki čovjek, najlakše biva, ono kako mi kažemo, uh, GPC, je li tako, te navodi, gdje ćeš, Tako i šeitan čovjeka uhuji, ovaj, navodi kako će da kaže. I čovjek uhuji u srđbi misli da je naj... Koliko imamo od reacije? E, rodbina, braćo, tu smo tanki. Ovo je, mi smo mislili da ćemo mi o čemu ne pričati. mogu pričati. sam ja vama uzeti neku suru tefsiritu ovdje, braćo. Mogu sam počupati neke hadise koji će zadovoljiti. Nemamo ništa od toga, braćo. Znate, braćo, kad je Allah šanu stvorio, a u svakom danu je nešto stvorio, u ponedljaku, utorak, sreda, pa u ovom hadisu nisam sve zapamtio, ali sam zapamtio da je Allah šanu utorak stvorio zlo. Pa kada je Lašanu sve stvorio, onda je od svi stvari rodbina ustala, ustala pa rekla mogu li ja da progovorim. Rodbina kao stvorenje. Uiru, gospodar dao prilike rodbinu da progovorim. Šta ko sa mnom prekine? Kaže Elašanu i ja prekinam sa njim. Ja ne znam, evo sad mi na upade jedan hadis poslanika, Da li je dva muslimana ili dva rođaka, ako ne pričaju u jednom mjestu, na cijelo to mjesto bude milost obustavljena. To je toliko velika stvar, praći. I kad šetan i anaj, anaj, lali i, i, i, i faraon pričaju, ovaj sebe naziva Bogom, a šetan, je ima tu ulogu koju ima danas, pa kaže mu, Firaun, gori od nas vojce, kaže, ima To je, kaže, onaj kome se traži izvinjenje, znaš, on odbije. Zato kod nas ima jedno pravilo, kaže, ko mi dođe i kući me zovu. to su nam podvale. To nije islamska, ovaj, ja tako kažem, viza. Islamska viza, se poslanika, ali sram, da je poslanika, ali kaže, najbolje dijelo je posjetiti rodbinu koja tebe ne posjećuji. I davat onome ko tebi ne daj. Maš komšil, u kome god šta zavisješ, eto, nađe nekakvo razlog. A posanik nije takav bio. Posanik kažu kad god je mu šta traženo, oni davu. Ako nije imao, kaže, traži u komšilu ko da ti daje. E A takav je poslanik. On One najveći učitelj i on je naš, ako bude inšala uzor. I blago se, blago se onom kome je el posanik uzor. Znaš li ti, brate, koja je bliža, koja je dalja rodbina? Pa eto pričalo nešto Efendija. Nemoj tako u kaboru da odgovojiš. Kad budu pitali ko je poslanik. Pa to pričalo se nešto nekako. Ne može tako. Bližnja rodbina za koju ćeš ti biti pitan. I za koga imaš odgovornost je. Ona rodbina za koju se ti ne možeš udati ili oženiti. I koju ti ne možeš oženiti ili udati. To je otac, mati, brat, sestra, Amidža, dajdža, tetka. To je bliža rodbina. Imaš tamo bratići i sestrići. Ono sve ostalo je dalja rodbina. Ovo imaš zadatak. Imaš imperativ Allahov da, da vodiš računa o tim odnosima. Ne smiješ ni sa kim ovaj, da, da, da odnose loše imaš. To što oni imaju s tobom odnosu to je njihov problem. I vidite sad jedno pravilo. Kako nas poslanik Alessalam uči? Kako hoće ko hoće, da ima puno na dunjalu ko brate i sestru. A nema tog insana koji ne želi da ima muš. Imaš tamo suru El Haq, to je tekathur sura. Alšanu kaže, suzbilan, El Haq mu tekathur hatta zurtumun makab. Ljude zauzima želja da što i mućniji budu dok kabor ne nasali. Čitao vrijeme vučeš nebilimo, ko crvi, ko mravi nosiš, nosiš, ne ja bi imao što više i tako dalje. Međutim, poslanik nas a.s. uči ko hoće da zaima na ovom svijetu, nek samo obilazi rodbinu. Ko hoće da ima veliki dunjalog, braćo i sestri. Ko hoće da bude bogat, nek samo obilazi komšu. A poslanik je nas naučio a.s. da je najbolje obilaz komšu, ovaj, rodbinu koja tebe koja tebe ne obilazi. Dalje, odnosi sa muslimanima. Ovo je braćo dživi Islam, kakav si prema komši, kakav si prema rodbini, kakav si prema Hajvanu, kakav si prema onoj travki. poslanik je zabranio da se gazi trava koju ne trebaš gasiti, da se sjeće voće koji ne treba, da se osiječe drvo koji ne treba sjeći tako tako. Odnosi sa muslimanima. Jesil ti na ovom svijetu i ovom džamatu koristan, koristan ovaj džamatlije ili si više o štete? Kad poslanik Ali S.W. definiše najboljeg čovjeka, najboljeg muslimana, onda kaže najbolji musliman je onaj koji najviše koristi ljudima. Kaže poslanik Ali S.W. nemojte biti beski čmenjaci. Ako ljudi dobro rade i vi radite dobro. Ako ljudi rade zlo i vi radite zlo. To je naša prevedeno na bošnjački kut svi tu i mali mujo. Svi piju i mujo pije. Svi varaju i mujo vara. Svi bludniče i, blu, i mujo bludniče. To nije islamski brat. Dalje. Računaju li u ovom džematu muslimani na tebe? Računaj li Efendija na tebe? Računaj li ova odboda na tebe? Da može u svakog doba da kaže uh, Haso, treba nam 1600 maraka za taj i taj projekat. Možemo računati na tebe. Blago se onom kome ljudi dolaze na, na, na vratastije. Vidite. Prvo, to je znak da neko računa na tebe. Drugo, ti imaš ispit kod sebe. Ovo sam naučio kod... Prof. Ibrahima Usića, kaže, čovjek će znat da li je Dunjaočar ili je Odahireta. Kad ti neko traži, je li ti drago što ti traži, razumiješ? il ti je draže, razumiješ? Ovaj, kako, zove? kako je ono, ono rekao? Onaj, jest, je li ti drago što dajiš? il ti je ono krivo što ti je došao da od tebe traži? To su nekakvi registri kod tebe i pokazatelji da li si dobar ovakav ili onakav. Jesi li ti ovdje aktivan ili si se zabio tamo u miši rupu? Pa kad dođe samo ti na desert dođe. Treba naći predavača, treba naći pare, treba podijeliti plakate, treba obavijestiti, treba računat na vrijeme, hoće se vratiti ili neće, treba računat na meteorološke ovaj, eh, prognoze. Na sve treba računat da bi se ovo nešto organizovalo. I to nije lako. Kad bi se to pretvorilo u cifru, to je od 500 do 1000 maratu. Vidjet ćete. Ja to radim u, jel, u gradarcu ovdje ili onda. I ovo nije lako uopšte organizovati. Našto ako hoće da organizuje u Allahovoj kući? Zašto? Zato što je šetano najmrže kad se ljudi ovdje organizuju. Zato što je ovdje Allaho najdraže mjesta i on će sve uradit samo da se ljudi u Allahovoj kući ne, ne, ne, ne okupljaju. Znaju li te ovdje, jesi lažac ili si iskren? To je pokazatelj tvog imana, tvog islama. Šta postanika li vam kaže? Kad ga pitaju, može li vjernik, može li musliman da ovaj, bude škrtica? Pa, nismo svi džometni. Može li musliman da onaj, bude kukavica? Pa nismo svi hazreti Hamza, hazreti Ali. Razumijete? Može li. Može li musliman slagati, ne mere nikako. Ne mere nikako. Ima jedna poslovica, ako hoćete da znate. Kažu, ako hoćete da znate, laživce, kaže, vidi ove koji puno obećaju. To su najveći laživci. Kad ti čovjek kaže, moj bolati, obećam, ako mognem, ikako, da ti to... E, to je iskren čovjek. On se boji. Znate, prva osobina licemira koja je spomenuta Hadisuje, kad govori, kad govori laživci. I to je prvi jel pokazatelj da li neko blizu licemira ili nije, da je Bože. U kojem safu si u svom džematu? U kojem si je šalonu, vrate? Mi, imali smo skoro rat, jel' tako? U prvome šalonu nije mogao svako. U četničkim prvim šalonima su bili najveće pionice i najveće droge raše. To se posle ispostavilo doktorskim analizama ovaj, uh, i tako dalje. A ko je u prvom šalonu i prvom safu u džematu? onaj ko se brine o džamatu, onaj ko se brine o džamiji, onaj ko se brine o hođi, onaj ko se brine o islamu, onaj ko se brine o vijerskoj pouci, onaj ko se brine o ovom projektu, e to su ljudi u prvom safu, brate. Gdje si ti? Pa treći, četvrti, Efendija, dobro je. Samo nek si tu. Kad se radi o namazu, brate i sestri, najbolji namaz postoji mamu i onaj koji klanja iza njega. Pa onaj desni i pa onaj lije. A kaže posanika, na desnu stranu Ne možete da se pobijete za desnu stranu, ko će klanjati. Na desnu stranu meleki donose salavate za one koji klanjaju s desne strane. Ovo je ljudi, moramo svi na desnoj strani. Pa ako dođeš prvi, klanjat ćeš na desnoj strani. E tako i, i ovaj u tom društvenom poredku. Oni koji su najaktivniji za svoju vjeru, za svoj narod, za svoju državu, za, svoje, za svoju, za svoju ovaj, opštinu ili mjesto, oni su u prvom sapu. Kad Ulema govori o tome ko je dženetlija, ko je dženemlija, pa kaže, onaj ko te posjeća na Hiret, on je dženetlija. Onaj ko te posjeća na Dunjalu, one je Dunjalučan. Našta ti posjećaš ljude kad te vidi? To trebaš ti da znaš. Da li ti skrušeno priđu ili ti priđe bogati, kako onaj vic kada si pričao sinuće? Boga kako ono bilo dvadeseti, trideseti, sedamdeseti, tamo, ovamo i tako dalje. Ili ti kažu Boga ti kako ti ono reče, poslanik reče? A, oni iz tvojih ruk usta čuju poslanikove, poslanikove riječi. Kako činiš dovu za braću muslimane? Vidite su ljudi se pokvalili, vrate? Vidite kako su muslimani otišli da ne kažem gdje. Muslimani ne liče na sebe. Evo vi Kad izađete, izađete iz kuće svoje. Koliko ste muslimani? Hvala Bogu, klanjaš. Hvala Bogu, postiš. To su naredbe Allahove. Al islam i muslimani su ono kako živiš. Među porodicom, među komšilukom, među rodbinom, među muslimanima. To je islam. I nije, nije šala da posanika ili islam kaže onaj koji moli za drugoga, njemu sigurno dolazite. Jer melek moli za njega. Svako ona koji hoće da dobije nešto, prije komšije, nek samo moli za komšiju da dobije to što što mu treba. Kako imaš mišljenje o braći muslimanima? Oni najbolji muslimani mislije da su svi drugi bolji od njih. To je pokazatelj njegovog dobrog stanja. A oni koji su pokvareni, oni mislije da su svi nekako na zadniji od njih, da su svi ovaj gori i tako dalje. Jesi li ikom oprostio dugi? jesel ikom ovad odgodio dug to je jedan od pokazatelja dobrog muslimana kaže poslanik sallallahu alajhi wasallam onaj ko odgodi dug nekome svaki dan ono ko ko se odgodio broiti se da si udijelio sadaku ko je, je duga ako još jednom odgodiš duploti se broji da si svaki dan udijelio sadaku a kaže poslanik sallallahu alajhi ako oprastiš, kaže dvora cu djemet To je posanik rekao. I nas ješ problem što posanik nešto kaže mi, pa nije to baš tako. Posanik kaže, ovaj kuća u džennetu. I zapamti, brate, ako te tvoje komšije, tvoji rođaci i tvoji muslimani ne budu utretili, ali dobro im nisi dobar. Kaže posanik, je za koga kažu četvorca da je dobar, on jako Meni je dobar pokazate na dženazi koliko ljudi ima, kakav je ko. Ako je to sa nekim safićem dva, to je neki jadar, šta ćeš. A ako je to neko sa 50, 20, 30, kaže posanika, lese nam za koga 70 ljudi bude na dženazi molla za oprost, Allah će mu oprosti. U drugom rivajitu kaže za koga 100 ljudi budi mollo za oprost. U stvari na prvom rivajitu kaže 40, a u drugom 100 a pa zasluži brate za svoj život da ti stotinu ljudi ovaj dođi na